І коли б серед гайдамаків і знайшовся один такий милосердний, що схотів би тебе помилувати, то інші вчинили б над тобою таку кару, від якої волосся твоє побіліло б до самих ніг». Сара заточилася. «Слухай же, тітку, Сара, і роби все, що вона тобі накаже», – просичав Гершко. «А якщо ти насмілишся хоч у чому-небудь не послухати її, то я вб'ю тебе на місці». Гузьким путівцем поволі катився простий віз. Зморені коні бігли під тюбцем, понуривши голови. На возі сиділи три жінки. Дві з них, судячи з облич, були старі, хоча в їхньому чорному скуйодженому волосі, яке виглядало з-під червоних хусток, не біліло жодної сивої волосини. А третя здавалась дуже молодою, та через густий шар сажи і бруду, що вкривав її обличчя, важко було роздивитися його риси. Напередку воза підскакувала якесь опудала з розкошланою чорною бородою, таким самим волоссям і вимазаним у сажу обличчям. На голові в нього стирчала Надіта на бакир драна шапка – а на згорблених плечах поверх червоної сорочки обвисала синя чумарка з великими срібними гудзиками. Фурман раз у раз полохливо озирався і, присмокуючи губами, посмикував вішки. Дивлячись на чорне, як смала волосся, смагляві обличчя і строкатий одяг подорожніх, можна було подумати, що це мандрівні цигани – та при уважнішому погляді одразу впадав в око східний тип молодої дівчини й на носи її супутниць. Найменше ж скидався на цигана саме Ребе Гершко, який сидів на передку воза. Досить було тільки поглянути, як він правив кіньми, весь час прицмокуючи і махаючи руками, і кожен пізнав би в ньому чистокровного єврея, переодягненого циганом, незважаючи на те, що вогненна герська борода перетворилася на чорну. Та загалом циганська одіж трохи маскувала походження подорожних. Придумала цей маскарад обачна й хитра рухля. З усіх національностей, що проживали на Україні, цигани були найбезневинніші, Селяни-гайдамаки остерігали їх, як конокрадів, та взагалі не мали причин ненавидіти їх, а іноді навіть були й раді приїзду бродячих ковалів. Тим-то Рухля й надумала переодягти всіх у циган, щоб безпечно пробратися в Умань. Сара спершу вирішила ні за що не в'їжджати з Кам'янки, та слова Рухлі мимоволі переконали дівчину. Справді, важко було розраховувати при вторгненні до міста-гайдамаків Першим потрапити на очі Петрові Крім того, Гершко Недвозначно сказав дочці Що при найменшому опорі Вб'є її одразу Тимто в Сари залишався Тільки один вибір Або їхати з ними, або померти А їй тепер пристрасно Хотілося жити, щоб якомога Швидше зустрітися з Петром Отже, треба було щонайперше Погодитися на вимогу батька Але де тепер шукати Петра? Адже він, одержавши листа, кинеться в кам'янку, а її везуть в Умань. Звичайно, це вже були знайомі місця, і Сара за сприятливих обставин могла б тепер вирватися і втекти в малу лисянку, де її знали і любили всі селяни. Щоправда, побачення з Петром відкладалося на невизначений час, але з двох лих доводилося вибирати менше – і тому дівчина, знітивши серце, вирішила підкоритися батьковій волі. Уже сьомий день вони пробирались з путівцями. Доки їхали по ділля, усе було більш-менш гаразд. Селяни хоч і збирались гуртами біля корчем та церковних оград, щоб погомоніти про страшні події в Крулевстві Польському, але роботи своїх домівок не кидали. Та чим ближче під'їжджали подорожні до Умані, тим небезпечніша ставала мандрівка. Тепер вони уникали заїжджати в села і містечка, а більше трималися безлюдних місць і лісів, лише іноді ризикуючи заглянути, та й то з великою обережністю в якусь самотню хату. Уже два дні їхав Гершко зі своїми супутницями Київщиною, і привид жаху, що переслідував утікачів з берегів Дністра, врешті наздогнав їх. Села, які нині траплялися по дорозі або були безлюдні, їхні мешканці, очевидячки, пішли в гайдамаки або зруйновані дощенту ляхами. Якось подорожнім дорожнім довелося проїздити по невелике містечко –